Gaur arratxaldean Euskal Herria Bilduk, nazio mailako ekitaldia irunen ospatuko du, arratxaldeko sortzitan San Juanen, eta bueno, ez, herritar guztiak deitu nahi ditugu, bertaratzera, uste dugulako, bueno, ez, hauteskunde Espainerrei begira, ba, garrantzitsua dela e kampaña ánimos e, asteago jakin da, bueno es irunen dugun berezitasuna eta jaieta murgilduko garela hemendikan gutxira ba bueno, ez, kampainako azkeneko astea zaila izango baldin bada guretzako ere ba hasieran hasi eta ekainaren 26a begira ba pixkat ánimos abiatzecos eta horretarako bueno, esan bezala gaur e, Marian Mentialarren goitia Oskar Matut eta Arnaldo Ategi gurekin eta berezitasun batean es herritarrek e, beraiek e, galderak e, egin alkoidzkiete Hiru e, pertsona hauei e, hartu eman bateko ekitaldi bat izango da, ez mitin, e, ohiko mitin bat, izlariak eta e, erritarrak, bueno, entzutera sogi joaten erabizik no, eta hartu eman batek eman daiteke, eta bizkate irudia azken egun hauetan entzute faseak, Euskal Herria Bilduke egiten ari den entzute faseen antzeko zerbait izango da, beraieke iseritak, beste pertsona bat zuen auki batzuk eta gero zutikan, eta bueno, inguruan ere, ba, pintxo eta edari batzuk ere, bizkate, ba, ba jai hori edo mitingi hasiera e, hau, e, ba, bueno hasiera kampaña sierau xukat ere hasteko eta animo hasteko e, ekitaldi nagusia da e, abiatzeak gero ez dakite hemen Euskaldebaitan e, ba, eh ba Bilduko bertako talde partetik ere e, ba nola bideratuko den ba EH Bilduk berese guztian zehar herrietan zehar eh halako bueno entzute eguneak e, solasaldiak e, abian jarriko ditu Irunen hiru e, edukiko ditugu e, kainaren amalauean landetxan arratsaldeko sortzitan, e, kainaren amaseian antzaranen arratsaldeko sortzitan ere, tazkenekoa kainaren emezortzean larun batean, arbezen goizeko amaiketan, eta pixkate fase, entzute fase horreri erantzuten dioten ekimenak izango direz, horiek ere borobilean, erritarrak ere hor, etortzen diren pertsonekin, Hartueman bat eukitzeko aukera egiko galdera erantzunetan e, murgiltzeko aukera. Oraingoz e, egun guztietarako konfirmatutak ez baldin baditugu, ba bueno, es, Errendan dijoa zen, ba e, e, aitzola Kajarabillevera etorriko da, e, gaur egun legebiltzarkidan dian aurrea bera ere. Jon Echeverria zerren dakidea eta bueno, atzo bertan ere eskualdean eskugaldean eukigenuena TTIParen inguruan ondarri bine hitz egiten izaskun sorondo bera ere zerrendan dijoan kidea eta gainera ba, e, orain dikana aukera daukagu, akaso, baleleengo itzaldira e, e, antzute fase horretara ba, Juan Carlos Izagirre donostiko alkate ere gerturatzeko aukera orain itxi gabe baina hortikana bueno, e, ikusirik ba, jende bat etorriko dela, jende prestatua, jendea ditua eta horiekin ere bartuen manu hiri ere egin egin egiteko aukera udikiko dugu laurrengo egunetan